По й самі вони випили, скільки схотіли, І кожен в оселю свою спочивати усі розійшлися. А телемаха, любе дитя Одісеєве, на ніч Нестор, їздець староденний, просив до своєї господи. Ліжко різбленне йому, вперед сім постеливши, Поряд з митким списоборцем, мужів владарем із що, не жонатим один ще у батьковім домі, лишався. Ліг тоді й Нестор в середніх покоях високого дому, де господиня дружина з ним ложе й постелю ділила. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос. Розоперста, Нестор, їздець староденний підвівся з м'якої постелі, вийшов із дому і сів на камінні, обтесаним рівно, що перед домом його при дверях високих лежало, біле, до блиску натерте оливою, здавна на ньому мудрий нелей спочивав, до безсмертних подібний порадник. Керою скорений він, давно вже зійшов до Аїду. Нині тут Нестор старезний сидів оборона Ахею, з берлом в руках, а навколо, своїх повиходивши з палень, разом сини його всі позбирались Ехефрон і Стратій, далі і Арет та ще й Фрасімет Богорівний, шостим за ними услід. І герой Пісістрат появився. Богоподібного з ним Телемаха також посадили. Отже, почав промовлять до них Нестор, їздець староденний. Дітоньки любі, здійсніть якнайшвидше моє вибажання. Перед усім хотів би я ласки благати Вафіни, Явно вона бо на щедру гостину до нас завітала. В поле один по телицю біжи, щоб додому пригнати, встиг її швидше пастух, щоб бики там пасеї корови, другий нехай на чорний біжить корабель телемахів, товаришів приведе, лиш двох на борту залишивши. Золотаря хтось лаерка, сюди хай покличе негайно, щоб утилиці тієї він роги прийшов золотити. Інші ж усі залишіться зі мною і скажіть, щоб служниці в домі там учту скоріш готували багатою пишну, дрова й чисту воду несли і стільці розставляли. Так він сказав, і усі почали метушитись, тилицю з поля пригнали, прийшли з корабля рівнобокого разом та телемаха, Відважно майстер з'явився з мідним приладдям в руках, потрібним у справі Ковальський. Кліщі міцні, ковадло і молот приніс він, якими золото звик оброблять. Прийшла і Афіна в тій жертві долю прийняти свою, а Нестор, комонник старезний, золото дав. Золотарним старанно оздобив телиці роги криві, щоб красою їх втішити очі богині, світлий ехефрон і стратій велиту за роги телицю, воду в квітчастому глеку Арет однією рукою виніс із дому, а в другій тримав із ячменем жертовним короба. Тут же стояв Фрацімет, прославлений в битвах, гостру сокиру тримав він, ударить тилицю готовий. Чашу підставив Персей, а Нестор, комонник старезний, руки помивши, молився, Афіній посипав тилицю зерном і шерсті щола її, зрізавши в полум'я, кинув».